Ja. Kan du fortælle os, hvad du hedder? Jo, øh Benjamin Thomas Christensen. Ja. Jeg tror øh, lige, vi tager den her, Det man skal snakke ja. op for, at den her, den er sådan, øh, den er øh, tattet, ja. Så, så gentale det lige mig <laughs> selv. Ja. Øh, Benjamin Thomas Christensen. Ja. Øh, hvis det har nogen betydning som CH. Og okay. <laughs> det er <laughs> har nogen betydning for jer. Øh, hvor, <laughs> hvor gammel er du? Det? Ja, 27. 27? Ja, det ja. sidste det i hvert fald. Ja. Øh, hvilken kommune bor du i? Øh. Jeg bor i Skive Kommune. Jeg faktisk lige nu valgt at for registreret adresserne. Okay, så er lige født til Skive Kommune? Øh, ja og nej. Det er, ja. det er lidt længere sag, ja. Okay. Jeg har haft et problem med tilflykning fra udlandet. Nå, så. okay. Har du været i et stykke tid, eller? Ja, jeg ved, jeg skal. Nå, okay. Er, er du egentlig født og opvokset? Hvor du hvor du opvokset? Jeg er opvokset her i Skive, men jeg er egentlig født på Sjælland. Men jeg har boet i Skive siden jeg var fire år. Okay. Hvor du er flyttet tilbage igen, faktisk, siden altså sidst du har været her øh, øhm, for Skive? flyttede fra Skive i 2000 og... det tror jeg... Ja. Ja, 2005, cirka. Ja. Øhm, hvor flyttede du så hen? Jeg flyttede til Aarhus. Til Aarhus, ja. Hvor jeg studerede. For at studere? Ja. Okay. Så um, har du nogle særlige interesser, du går op i, altså, altså udover, du er nede i for at studere? Altså, nu studerer jeg historie, og altså historie er selvfølgelig en meget stor interesse for mig. Ja. Øh, men er du inden for, altså specifikke inden for det? Eller Nej, jeg, det. jeg er bare generelt også. Øh, du har, altså, nu kan jeg høre, på jeg tror, at det er en af interesserne. Ja. Ja. Musik. Musik og interesse. Øh, både som videre øh, og udøvende. Ja. Øhm. ja. Rejse generelt. Rejse generelt. Ja, nu sætter du strak om, at du har været i, i Estland. Ja. Altså, ja. ja. Og din profession, altså hvad, hvad du laver nu? Så Ja, du øh, delvis. Det er og delvist øh, frilancetjournalist. Okay. Så jeg er journalistskabelt, vil nok være bedre. Ja. Uho. -huh. Jeg er beskyttet titel efterhånden. Ja. Øhm. Så øh, er studere og det er i historie. Ja, historie sidder sgu special i øjeblikket. Ja. Hvad skriver du om? Øh, jeg skriver om... <går> det her, hvor de bliver nørdet nu. Jeg skriver om, de danske soldaters hjemkomst i 1864, og hvordan hankbefolkningen øh, tog imod dem, da de vendte hjem efter krigen De er blevet taget som landsvarad og kujoner, om den egentlig. Og så er der stik, når man går ud og læser ja. øh, dagbøger og breve og øh, memoarer til desligdende av viser titler. Ja. Okay. Er du så færdig til sommer som studiet, eller hvordan er kandidat på? Nu tror jeg, jeg faktisk, at altså, nu er jeg mit kandidat jeg at skulle en helt egentlig. Jeg skulle egentlig have været færdig sidste sommer. Okay. Så Men det er meget normalt ved, jeg, at for studerende de ofte de, de udskyder lidt kandidater. Ja. med freelance. Hvad laver du der? Øh, det er lidt lidt så Jeg har skrevet for... Øh, der var dansk magasin. Nu er det danske afdeling af magasiner. Nu er det desværre lukket, men den svenske magasin. Der hedder Militær Historie. Ja. Jeg har skrevet en lille smule for, at jeg sidder og skriver for et amerikansk øh, magasin, der hedder History News Network. I ja. Øh, det er online magasin, eller? er lukket. Ja. Hnn.us uh, Hvad hedder det her? Hvad hedder dem her? Og det andet, det er så at der udkommer i, uh, i forretning af det er svenske her, fx. i sin tid Der en dansk. Okay. Ja, dansk version af Bladetters, men det gik så konkurs i 2011, tror jeg det var. Ja. Okay. Jeg tror lige, jeg springer over i noget andet, så det, det handler så om, om, om medievaner, og det, når det er sådan der, er, at du søger information, øh, hvordan opsøger du så disse, altså, er det ikke med viser, eller hvad, hvad bruger du, når du skal afhængere? Afhænger det, som sagt, jeg er hvilken form for information, der er. Så tager ja. vi nyheder, så er det, ja, Twitter en hel del, simpelthen hedder også Okay Twitter, så, Twitter. Ja, ja. Øh, primært fordi det er sådan, det, det er meget hurtigere, og ja. øh, det kommer hurtigere der. Ja. Øhm. Er det også, når du er øh, i forbindelse med dine studier, når du øh, er i altså er det også, øh, hvad ja. bruger du så der? Så hvis det er sådan, Til altså, altså, forbindelse med studier for eksempel, altså, der er det jo øh, arkivmateriale, for det jeg skal bruge, så der er det jo altså, ikke så meget øh, moderne nyhedsmedier. Nej, der mere altså biblioteker og arkiver. Ja, og nogle tilfælde på også. Ja. Ja. Okay. så det er aviser og internet og bibliotek, som du bruger mest af så sådan som der du søger søge Det det er det også, men det er sådan med at få få en udlýbne. Ja, i gang med. Okay du nævne nogle øh, aviser eller noget, eller blødre, eller, eller mm. tidbælde? Yeah. Ja, <coughs> altså hvis, hvis vi tager sådan en trygte så er det øh, primært politikken, og primært, øh, inden, nu er det ikke så meget mere, har nu er det, stopper de snart, at det Ja. Hvis det er har også øh, en gang New nogle times. Okay. det er sådan Ja, okay. Øhm, du springer ned til næste spørgsmål. Øhm, hvad bruger du internettet til, når du øh... det øh, Information-søgning, ja. øh, og øh, så kontakt, til jeg kender og familie og det Ja, så du bruger sociale medier. Ja, en ja. del. Ja. ja. Nu har jeg, på grund af udlandet, en del venner der, og det er forskellige steder i verden, så ja. det er sådan den lidt letteste måde at holde kontakten. Ja. Det bliver et halvt med telefon. Ja. Hvad er det for sociale medier, du bruger så? Øh, Twitter, som sagt, Facebook. Øh, Facebook? Ja, LinkedIn. LinkedIn. LinkedIn. Ja. Ja. En lille smule, der hedder academia. .iddu. Academia? Uh, ja, okay. den kan jeg ikke uh, Det er sådan jeg kan en form på. for. Det er sådan en lidt en mellemting altså det jeg tror jeg, jeg tror, det blev overhældet lidt inden om LinkedIn. For no. den, det var sådan en form for at skulle være en, en form for Facebook for akademikere, hvor det sådan, de så kunne opleve artikler og, og den slags også. Ja. Men uh, den, jeg tror LinkedIn er sådan lidt overhældet den. Det var lidt, uh, lidt større. Hvilken internettide bruger du så mest? Facebook, altså det, ja, det, var, men, altså, det er jo på Facebook i det er jo. så det er socialt medier. Ja, det. hvis du også skulle sige at er hjemmesider som sådan, at der bruger op det ikke er sociale medier. Politikken? Politikken? Det en en helt del. Ja. Øhm, det er et spørgsmål om det enda selv have nu, hvordan det, det skal bliver betalt. Nej, ja. er det fra en eller sådan, så Okay. skal til betalt på det. Har det indflydelse for, om du har lyst til at bruge den? Øh, det har det lidt. Det kommer lidt om på, hvordan, altså, hvordan kvaliteten af artiklerne der er så ikke krit så det tilgængeligt bliver, fordi hvis det er sådan, er det så bliver artikler i samme kvalitet, som det vil være i avisen, ja. så, vil jeg, så vil jeg ikke have noget med at betale det. Men hvis det er at samme, samme kvalitet, som der er i øjeblikket, ja. så er det ikke altid, at, at det vil være. Nej. Så skal det være noget med, at man betaler per artikel, i stedet for at betale præst måde lidt. Det afhænger lidt af, hvordan jeg ikke begynder hvordan de laver det. Ja. Okay. Kan du have andre hjemmesider, du, du bruger sådan noget over politikken? Ja, altså, der er nogle... Øh, altså, fordi jeg er historiker, så der nogle historiske øh, forum, som jeg følger med på. Ja, øh, der er det kendte og historie, historie, Ja. ja. Øh, er det forum? Ja, det faktisk. er sådan et debatforum hvor også no, kan stille alle mulige spørgsmål om historie og debattere. Jeg bruger ja. øh, link den bruger jeg en helt enkelt til øh, meste jobsøgning og sådan noget. Eller bruge Google så det ligger om hvad nogen det kan man sige. Ja, sådan er det Google. Ja, ja, altså. Ja. Okay. Øh... det er ikke noget. Jeg bruger ja. også min anden hjemmeside en del, men det. Min egen hjemmeside. Ja, ja. hvad hedder den? Ja. Uh... Historyman, .dk. Historyman, .dk. Historyman. Dk. Ja, okay. Øh, men det, altså, jeg har fået tid på det, men det er ikke fordi jeg sidder og læser hvad der står der, men... Nej, men han kunne finde om det. Altså det er ikke den egen personlige side? Ja, altså ja. den er forholdsvis ny, den startede jeg tror, i, januar her. Ja. Altså det er bare tilbage her i, altså det er ikke en par måneder, sådan så. Ja. Ja. Altså, ja. men den, altså, det er jo, jeg skriver lidt, en gang med nogle blogindlæg, men lige lægger lidt stille for tiden, for, fordi jeg har haft lidt travlt. Okay. Øh, så lige sidst, sidste her. Ja. Men ellers blogindlæg om de masse historiske temaer. Ja. Øh, og så lægger jeg titler, eksempler et eksempel på artikler ud, jeg har skrevet. Ja. Og beskrivelser af de projekter, jeg nu er involveret i. Det er sådan lidt altså en form for CV-side, ja. og så med en lille smule blok ind over. Okay. Er, de, de artikler, du skal med med, med historier, ja. hvad har hvad hvad det mest fokus på? så Er der en særlig fokus, eller sådan meget bredt? Øh, det kan være sådan, altså jeg, jeg begyndte sådan at fokusere lidt på at tage historiske malerier. Historiske malerier? Eller, eller, tage ældre malerier, og så simpelthen fortælle historien med, om, hvad det er. og Ja. Og så har det været fra 1794 okay, 16 6. eller noget kan du huske. Ja, det er, så, sagt, jeg er, ikke, jeg er ikke, 18, 16 og 17. Ja, ja, ja, ja det er et par hundrede år tilbage. Ja, ja det er faktisk for. Ja. Øhm, så tror jeg, vi springer lidt videre ja. i uh, i et næste ved uh, når du uh, beder du en til at gå vinstel med. Yeah. Desire. Nej, yeah. det er det vist? Sensation, ja. Okay. Er den lidt ældre af den. Ja, bruger den til at søge information på også, hvis det sådan er, for eksempel, hvis vi, nu snakker om politikken tidligere, og går uh, rundt på politikken, hvad den der, for eksempel? Det ikke så meget politikken, fordi Nej. jeg har, men jeg bruger, der bruger BBC. BBC? Ja, fordi de har en god app. <laughs> som, okay, så du bruger apps, simpelthen. Yeah. Ja, ringer til nyheder. Yeah. Øhm, bruger også tæt er. er det sammenlige? Det vil vi bare give en i pagefter, og hvad det er for noget? Det er sådan alle det står bestemt på Technology, Engineering and Design. Okay. Ja, det er sådan alle, alle mulige uh, folk, der kommer og holder og uh, taler om, om deres emner. Ja. er de lægger sådan en hel masse små, 16-underligt taler, ja. og hvor de forklare, det kan være en, der forklare noget om underværende biologi, eller det kan være en, der forklare noget om, hvordan man nu har øh, hvordan man nu har tænkt sig at sende en mission til Marx. Eller. Ja. Det kan være, ja sådan lidt populært videnskab, eller hvad? Øh, ja. Er vi over i sådan noget illustreret videnskab, sådan noget der, for en bredere frekodning? det kan man godt sige, men det er, kan man sige, forskningerne selv Okay, så det er rene altså, primært hvad sige, ja. Men det er selvfølgelig et bredere på en måde, så det også er lidt interessant for en bredere, for en bredere. Du har lidt om de her 18, du vil at det, fordi dem er skabt skabe interesse for det. Ja. Hvad var det du kan Øh, t e Talks, TED. Jeg tror, at jeg springer videre til det, til det næste spørgsmål. Den bruger du nem i det? Ja, det gør du ja. Og, og grunden til, at vi sådan spørger til det, det er sådan simpelthen, om, om du bruger JavaScript. Ja, det, det gør det. du. Ja, Ja, okay. Det gør du. Øhm, jeg tror, at jeg springer videre til den, den, den næste, som hedder koncepttest. Nu dykker vi lidt mere ned i, i historien, faktisk. Ja. Og øhm, har du kendskab til lokalhistorien her fra Skivevejenen? Og så er så op i skive, så kender jeg jo selvfølgelig nogle ting. Jeg vil ikke sådan kunne fortælle, hvornår præcis øh, enkelte bygninger er bygget, eller sådan noget. Nej, du, du kender sådan lidt, sådan lidt, lidt, lidt baggrunds, lidt kan lidt sådan rundt omkring. Ja. Øhm. Øh, hvis vi sådan, øh, hvis vi nu skulle, øh, nu er vi jo i gang med den her hjemmeside her, Jeg synes, der kunne være interessant at få den på den her hjemmeside. Er ja, altså ikke altså, som lille af titværker. Hvad, hvad skulle det så være? Øh, at du synes, der kunne være interessant, der var på den her side? Altså, øh, nu ved jeg jo for min personligt, eller hvad tror du eller flere titler? Hvad du, at der kunne? Øh, ja. Jeg, jeg, jeg tror altså fordi, at ja, min erfaring fremfor lige at sidde ved det er, at der er utroligt mange af dem der kontakter, der er hjemmeside for at få information informationer ved dine, og, ja. øh, og søger på hjemmesiden selv også. De gør det for at en finde øh, information om deres egen familie, Det slægtsforskere ja. i stor stil. Jeg øh, har samarbejdet med et museum og det nærheden Aalborg, hvor øh, folk får henvendelser fra folk, der skal høre midt af det, i deres øh, slægtninge, nu har været med. Ja, de, de og de begivenheder. Ja. Så ja, en eller anden måde at... Øh, slægtsforskning er, er vældig populær? Ja, ja, i hvert fald blandt sådan, folk, der er sådan 40 plus i aldersgruppen. 40 plus 40. Okay. Så, øh, og, øh, altså man skal jo sige om det om det så altså, om det så øh, nede der vil stoppe inden for for en række i, i i kraft af at det sådan at at, at den befolkning bliver ældre og ikke ja. øh, men ellers, som jeg er skrevet i her så altså også øh, billeder, billeder billeder fordi altså, og det som jeg øh, som en journalist også vil sige billeder billeder i nogle Ja. Så du synes, at der er billeder, vi kan rigtig godt at have på i den her hjemmeside? Ja, fordi der er mange, der, der, der går ind og får at se, og de er mange, der vil besvindelig kalde historisk hjemmeside. Det er folk, der har boet i byen og vokset op, og nu er, er flyttet et andet sted hen, og gerne vil se, hvordan var det nu, det var, og gerne vil rent op. Ja. Eller også er det folk, der, der, der bor i byen, og gerne vil se, hvordan er det nu, hvordan så min gade ud, hvordan så altså, hvordan ud for 50 år siden, for 100 år siden, for 200 år siden. Ja. Øhm, så du tænker, det kunne være interessant at have, hvor med, så, øh, altså man så faktisk før og nu? Øh, ja, man kunne, altså, man kunne lave et sammenhæng, altså, selvfølgelig ville det nok være interessant også at have billederne fra sig, man kan se. Altså. Også, et, altså, der er også lidt, at man har begyndt at lave sådan de her kombinationsbilleder, hvor du tager et moderne billede, og så, eller du finder et gammelt billede, og så tager du et moderne billede fra den fuldstændig samme vinkel af det samme sted, ja. og så prøver at kombinere dem lidt, øh, men det er på det første ret tidskrævende, og ja. øh, Også kan også godt være ret besværligt. Øh. Det, hvis det blev gjort ordentligt, så er det bare, der har nogle måder egentlig at få historien til sådan det træde frem, altså sådan noget, sådan du, når du lige pludselig kan se, at der hvor sådan tit hus, det ligger nu, der kan okay, der er jo måske en handelsplads i gamle dag. Øhm. Så <laughs> det vil jeg klædt mest til, at, der, at man gør det på den måde her. Det der jeg er og... tror jeg, mere. Ja, jeg mennesker. Yngre mennesker, det bliver jeg ja. blevet til. Okay. Altså jeg, jeg er ikke, altså, det ikke jeg... stige yngre mennesker i den forstand, men jeg synes selv, den allers. På, som, øh, altså, ja, vigtigt, at det er så nu er jeg ikke ekspert. Nej, jeg siger, det er 20-30 år op efter. op efter. Okay. Øh, altså. Jeg tænker bare, det er altså, Det være lidt interessant at se. Altså hvordan. At, fordi der kan du det sted at lige præcis historien. Fejt et snapshot af historien, så der, der er fundet sted lige der, ja. hvor, hvor du står nu, måske. Ja. Okay. Øhm. Hvis vi nu skulle.. Øh, hvad vil du finder interessant, man køber jo sådan lige videre fra ja. listen her. Hvad vil du finde mest interessant, så sat læse op på en hjemmeside om lokalhistorie, for så sandt var at det var for fascinerende ja. lokalhistorie. Så altså, tænker du på specifikke emner nu. Ja, for eksempel så altså, hvis vi nu øh, skulle tale, hvad kunne være interessant, at øh, hvis du skulle være i vores skole, ja. og øh, du skulle og lave det. en uh, lokalhistorisk hjemmeside for for, for Skive by for eksempel. Ja, og du havde i et par måneder til det eller et eller andet eller måned to eller eller andet, og hvad, hvad vil du så hive frem, som du synes, at det tror du, at folk gerne vil? Øh, jamen altså... Du laver det der med før og nu i hvert fald? Ja, ja. ja. det er altså... Vil du, du, du, du det, for, det fra, for eksempel? Ja, det, sådan, altså, man det er sådan lidt, øh, altså man kan sige, at der findes... Der findes, findes totalt i øh, bøger om skrives historie, eller ikke fortalt i, men der findes der en del bøger om skrives historie. Ja. Øh, okay. mm. Men... Øh, jeg ved ikke, altså det er sådan lidt nødt om, jeg er blevet overrasket, overrasket over at finde ud af, hvor mange dagene, så sidder I bare, hvordan dagligdagen er. Ja, altså, altså, det er, altså så personlige ting altså personlige, jamen, altså man hvordan var det at være borgere i skive i øh, søvn Det kan lyde ret tidligt og ret sådan omsondt. Ja. Men øh, det er egentlig, der er egentlig uksroeligt mange af jer, altså, når jeg har fået for, for sig selv fra nogen, der sådan i forbindelse med museer og museer, så det sådan så er meget det, de har spurgt om. Ja. Hvordan var det, altså, øh, hvordan, altså, hvordan, hvordan var en markedsdag, hvordan, øh, hvordan, hvordan var det, at man når folk over til kirke, hvad gjorde man, hvilke tøj havde man på, hvordan tilberedte man mad, altså, men det er jo i stort omfang også noget, der er forholdsvis, øh, altså generelt for hele landet, altså, i hvert fald for købsteder øh, i skibestørrelse på den tid. Noget man selvfølgelig også kunne gøre, det er altså at tage noget, som øh, folk også sådan kan, til altså, kan placere at de, hvis man vælger nogle bestemte historiske perioder, hvis man har mulighed for det hvad er kilometskat til. Ja. Uh, altså fx sige, noget som folk alle, alle kender besættelsen. Hvordan var dagligdagen i skive under besættelsen? Ja. Alle, noget til, øh, alle, alle der har hørt om vikingetiden. i vikingetiden, altså, hvordan var dagligdagen i, i Vikingetiden skive? Ja. Uh, nu kan jeg faktisk ikke engang huske, om der, hvor der har et redede det byggelse her, men hvor stor den har været. Ja. Øh, vi har også en helt lille oldtidsminder øh, her, altså. Ja. Så der må også være, altså, der, der kan også være noget der. Ja? Øh, så en præstation er der, hvordan det bliver fremstillet. Det er jo sådan noget helt andet. Ja. Øh, og hvor omfattende altså igen, igen, igen I har I, <laughs> I, I et, et bestemt. I har bestemt det den I skal ja. overholde. Ja. Så. Øh, okay. øhm. Det museum, du arbejdede på op i var det op nord på, siger det for Og en anden her Aalborg, et museum. Ja. Hvad hedder det museum? Lundby museet. Nogle Lundby, gange omtalt som Lundby-samling. Okay. Lille bitte, lille bitte, lille landsby, der har lavet et øh, lokalt historisk museum for i øh, landet nær, de har, der fandt den sidste skriftning i den 64, der fandt er deroppe. Okay. Så ja. Så når du, du, du, du er derop og du får forespørgelser, så er det ofte fra øh, om personlige ting? Ja, det, det er person, det, det, altså, det, for det gang af. folk der mener, at deres øh, forfædre har været med i den her de udtrafning, og vil høre om det, ja. om det er sandt, og om vi kan bekræfte det, om eventuelt om vi bliver udtrabet eller sovet, eller, osv., og, og, og hvor de bliver begravet, hvis det er... Jeg husker, om man har spurgt det tidligere om øh, hvilken aldersgruppe af de, ofte, der kommer og spørger ja, ja, ja. dig om, øh, hvis du sådan skulle give et, et bud på det, øh, er en gennemsnitning. Det var primært 50 før 50'erne. Før 50'erne? Ja, okay. Ja. Og, og det er personligt tænkt I spørger til altså om det var livet var dengang for dem, eller hvordan Ja, der, altså var nogen der, altså. Hvordan, hvordan? hvordan var, hvordan? Hvordan var øh, livet for landsbeboerne i byen? Hvor, altså det. Fordi det, det, det, det skal vi overstår, for, fordi når ja. det egentlig ja. er, altså nu det her, det er jo meget som sigt, militært historisk museum. Ja. Det gik, til tider af nok kan blive det <laughs> Okay. Men øhm. Overstrå, over, hvor mange folk kommer? Spørge, men, hvordan var? Altså hvordan var det livet i, i, i den her landsby i, i 1860'erne, ja. øh, og, og, og, og så der er derfor, der kommer spørgsmålet så, og hvordan det blev vedlagt, eller hvordan blev det, hvilken øh, indflydelse havde i krigen på det. Ja. Øh, så det simpelthen, man vi gerne lige have et dagligdag på plads, og så der derfor, kommer spørgsmålet, hvordan, når der så kommer næste ordinære situation, ja. hvordan reagerer det? Så? Okay. Okay. okay. Kører vi lige videre til det næste spørgsmål her, og ja. den handler om, øh, hvad for nogle forventninger har du til et hjemmesider af lokal hvis synes vi... Øhm, altså umiddelbart så skal den altså, selvfølgelig være fyldskærende, at ja, Og det er jo igen, altså det er svært for jer, fordi jeg har en, en forholdsvis kort deadline, ja. det skal, men jeg på. ved ikke, om det er meningen, den til at tages videre efter det. det. Det ved vi faktisk ikke rigtig helt endnu. Men vi <coughs> tror nok, at den at den kommer til at, at være lidt for sig. Det tyder ikke på, at, at, at, at, at biblioteket har, øh, har personalteamer til at kunne Nej, øh, øh, at lægge det arbejde i, der ligger i op til den. Ja, ja. Så det ja, ja, tyder på, at det, det bliver en appetitvækker, ja. øh, og som der egentlig lever lidt sit eget liv for sig. Og så er det måske øh, altså et microsite, eller hvad man kalder det. Ja, ja, ja altså ja. det dem, den, den, skal bruges til at promovere. Ja, det er spørgsmålet kommer netop ud af, hvad jo. Ja. ja. Øh, men altså... Korte... Øh, jeg, jeg, jeg ved ikke, om I har den hjemmeside, der hedder danmarkshistorien.dk Det er ikke lige, jeg kan... Vores universitet, der kører den. Danmarkshistorien.dk Ja, Danmarkshistorien. Øh, den er den ja. Som kører den, og de har, de har noget, som jeg synes, de gør meget godt, egentlig, hvor de, sådan, de tager... Det er så forskere, men her der kunne det lige så godt være en fra biblioteket, eller en fra øh, hmm. lokalsamling eller noget, hvor de sådan, finder nogen, der egentlig... Er, det er sådan det er. og tænke på, at den skulle indholde... Du snakkede tidligere om billeder, for eksempel. Det er ja. i hvert fald en ting, som du synes var... Skulle så være... Altså, hvis, hvis, hvis du nu skulle sammenligne mellem tekst og billeder... Skulle det så være mere tekst eller mere billeder? Øhm. Altså, det kommer man an på... Altså, ja. mm. altså igen... Hvad formålet er? Hvad formålet er? er ja. vil jeg, altså... Hvis det er bare så meget partikvæger, så kunne øh, en overfløde billeder nok være... Men der skal jo samtidig også, så sørge for, at man har den information, der er nødvendigt. Ja. Altså, i og med at du sådan, at du, du har. Hvis øh, ligesom man vælger at lave video, f.eks. lave video, så, så skal jeg det jo også at give valget ned på tekstmængden, jo. Ja. Og uh, uh, uh, tilspejt op for et billede, hvor. Men er du er egentlig, du jeg ved ikke om du har noget svarer Det er jo ikke så. Den er Danmarks historien, som snakker om som Aarhus for state, den kører. Er du inde over den på nogle måder? jeg har været lidt, ja. øh, men det er primært med at og sådan noget til dem. Okay. Øh, de laver sådan noget, de, de laver sådan et gymnaselag, så også kan finde uh, det kildesæt, som de kan undervise eleverne i. Der, Hvem er, der er, der er målgruppen for den her Danmarks Hvor gammel er de? Det der er, der er faktisk i alle alder, stort set. Er, alle aldere? Ja, alder. altså det de går efter, det er at være ligesom, uh, hvis du tager politikkens Danmarks historie, så bare være. Den ottle har Danmarkshistorie Danmarks historie, okay. men samtidig med, at den kan bruges i uh, skolehenseende også. Nede af det, som, som de også har haft, tager... Vi tager um, myter, myter fra uh, landets historie, historie. Jeg ved ikke om der er noget tiltrænende fra Skive. Måske om der et eller andet historie eller, om Skive. Der er for eksempel den her myte, med, at som jeg i hvert fald har så meget. Jeg ved ikke, om det stadig bliver fortalt med, at den hvide kirke heroppe, at den blev bygget, fordi en eller anden adelsfru var lige hans nødde ude på Limesjorden, og lå ude gud, at altså, hvis hun kom så <laughs> trygt i land, så ville hun bygge en kirke, hvor hun kom ind. Og okay. det skulle så være her. så ja, det er i hvert fald sådan, som jeg husker. Den, det jeg fik fortalt som barn. Ja. Det er interessant at se, hvad er egentlig historien bag det her, eller er der på nogen måde hold i det? Og det er sandsynligvis ikke. Nej. Øh, problemet ved, det, ved at gøre det på den måde, det er også, at man ødelægger nogle gange folks øh, barnetro. Ja, det er klart. Øh, det, at man slår myterne ned, det ja. bliver det sådan lidt øv. Altså Det var egentlig sjovt, det var jo det ja. Jeg lavede, jeg, jeg der var i Estland, der blev jeg landet lidt som uh, turguide at fortælle de her stakkelsæster, at det ikke faldt ned i talent. myten ikke stammer fra Italien, men stammer fra en anden næste by. Det er sådan Det er sandt. Det er sandt. Det er sandt. Det er sandt. Det er sandt. Det er sandt. Det er sandt. Det er Det Det er Det Det er sandt. Det er sandt. Det Det Det, et... synes, det er <grykker> Ja, man, man kan jo tage nogle, nogle, af de, nogle af de ældre bygninger, der altså f.eks. den i Kirke, der er på Stelkovsgård, øh, mener de stadig ligger nede i KU-værdet. Ja. nu jeg se, at er jeg ikke se, om de har ned til sidste prøve, det tror jeg stadig ligger. Okay. Øh, nogle af de sådan lidt ældre bygninger. Ja. Øh, man kan også tage nogle af de ældre firmaer, der har kan du huske på nogle, både på bygninger, og hvis du nu skulle nævne et par stykker, jeg, kan, jeg ved ikke om du kan det, eller firmaer, som du synes, der lige er i den sat. Der altså, hvis, vi tar, hvis vi tager bygningerne først, bygninger, så der, altså, der er der en ja. lille kirke, som sagt, Selk Havnsgård, ja. Øh, så er der sådan noget som, øh, så, øh, hvad hedder det, Kramsvang så også? ja, nede ja. i havnen der er noget, ja. ja, det er jo altså meget interessant, kan man sige. Ja. Så er der også øh, nede under Gammelskiv Hus, der lå der en borger, da. Ja, der er jo, der er jo lidt ikke en borgfæstning der Ja så, øh, Som jeg faktisk ikke kender ret meget til så, Altså hvad altså, Der er ikke så mange der tænker på skive som et borg. Nej det, det måske også ja. kunne være lidt sådan for folk Ja øhm. Så dem vi de, sådan tænker det på Det er kirken, den hvide kirke deroppe og står ja. det kraftrollen Og så er det, det øh, skivehus ja. ja, nu er det igen som sagt altså, Det kommer an på om man fokuserer på en bestemt historisk periode med, uh, Siger man inden for de sidste 100 år Siger man ind for de sidste 200 år Inden for de sidste 5 Altså, ja. igen hvad, hvad man vælger. Ja. Øh, og det kommer også igen af på, altså når I siger, fordi det var et spørgsmål, når I siger skive skivets hvad er så? Skivens er Det skive kommune, er det skiv by, er det det gamle. Altså er det sovne det går efter. Jeg tror nok, at, at, at der. Er Noget bygning af bygninger, så altså, som sagt firmaer ja. eller altså, sådan noget som uh, Dees det har ligget her i. Ja, hvad til ikke? Altså, ja, du har uh, Hancock, kunne også være interessant. Hancock, altså, okay. Hvad er en historien bag Hancock? Hvorfor har vi lige hancock -programmet? Hvorfor hedder det Hancock? Altså, ja, Hancock og de trædhast. Ja, ja. Øh, eventuelt, nu er det øh, jeg jeg sådan noget, som havde de ikke. Ja, der, men men spørgsmålet er, at jeg, ved, jeg, ikke, jeg, jeg kan ikke så meget til øh, industrihistorien i Skive, men jeg ved Ej. bare, det sådan, at der kom rigtig mange selskaber til der i slutningen af 80'erne. Og okay. det var også der, hvor min familie i sin tid flyttede over. Ja. Fordi deres selskab flyttede fra København til, mm. til, til Skive her. Ja. Og min forældre var begge to ansatte i de samme firma, så det var lige så længe flyttet med. Ja. Okay, øh. Men man kunne også tage de, øh, de historiske personer, der havde det interessante for Skive. Kunne du have nogen, du tænker, at det er der... ja, altså, der er jo, hvad hedder interessant? Det er i hvert snakker vi op af det her i. Ja. altså, så er sådan lidt noget, så vil jeg Vi har også, øh, altså, så er der selvfølgelig øh, Jeppe O. Jeg har ikke rigtig udenom. Men nej. Først, men er sådan, fordi han er netop ikke sådan inden for selve byen, han er jo lidt udenfor. Ja. Øh, hvis vi tager moderne tid, så er sådan en som øh, Preben Christensen. Preben Christensen? Øh, der, ja, og altså, det er fra 9'er inde også fra Ja. Ja. Altså, mange, musikere, på ja. Øh, mange kendte bands og sådan noget. Altså. Ja, du har nogle nogen fra Karpak du har sådan en som er Langer, der, der bliver populær populære efterhånden. Ja. Øh, men det er jo så igen, det er jo ikke et spørgsmål, det er så historie, fordi det er jo sådan moderne. Ja, moderne er. Ja. Ikke? Ja. Øh, men altså, du har også, øh, jeg læste her ganske kort her, for et stykke tid siden, at øh, i forbindelse med gamle øh, Gammelskivhusene, det er faktisk en øh, stor del af øh, året også, at brugt som en form for kongebog. Ja. Øh, kongen, var altså, på den tid, rejser han rundt imellem. Så der er også interessant at se, hvordan de her konger, der nu har, i nogle del året, har resideret i skive. Ja. <laughs> altså det er jo ikke noget, man altså, tænker skive så særligt for jælst. Nej. Det er ja. Øh, noget andet man også kunne... Nu, nu, nu, <laughs> bare, ja, bare ud og snakke med. bare. Så, bare øh, alle de her monumenter, der, der, der står rundt omkring. Altså for eksempel der står et øh, monument for frihedskamper, tror jeg der er nede ved Krebsholm, slås, øh, skov hernede. Ja. Altså for øh, modstandsbevægelsen. Ja, altså, er, ja. Også, ja. Jeg mener også, vi har monument for noget... Øh, for noget stavt, og så et sted her. Ja. Øhm, hvis det er, det er noget, så, så skal i bruge kontakt, at der er en, der hedder Inge Adriansen. Okay. Øh, hun er øh, museumsdirektør nede på Sønderborgslot, tror jeg. Der. Okay. Eller også museumstiritør i Det Kan jeg ikke huske, hvad for en der De ligger under hinanden. Ja. Øh, altså, hun, hun er ude igen på for et par år siden med øh, danske mindestener og danske, danske hvad sådan hedder. Tror, det er. <laughs> I retningsstede, ja. tror jeg. I i Danmark. Ja. Hvad siger hun her? Irene. Øh, Inge Adriansen. Inge Adriansen. Ja. Okay. Ja. Øhm, men det, det som sagt, altså det er det jo for ja, altså, jeg, at på sådan, ligesom, jeg ved, der var den her, jeg tror det det, jeg troede, det er det, havde en sådan, form for julefestivaler på på siden med øh, stenur og øh, stenur, og stormer og Stenu, eller sådan noget, hvis man sådan på minnesmærker, rundt omkring i Danmark. Okay. Sådan, okay. Nej, det er hvor man mange. Altså hvis man begynder at tage udgangspunkt i de her også fordi altså, kan rende rundt her i byen her, så ser vi der står et lidt monument, der står et, altså nede ved, øh, vi tager nede ved Presidencia nede der, 40° eller sådan der. Der står der for eksempel, et monument med nogle øh, jernbanearbejdere. Ja. Er ved, det er historien. Historien ved at der. Ja. Hvorfor? Altså fordi, altså, vi, vi går rundt og ser dem i, i, i hverdagen her, når vi går rundt, hvad er egentlig? Ja. Hvad, hvad, er de, hvad er de? Hvad betyder de? Hvor, hvad er det historien ved Ja. Det var egentlig meget fint, ja. Røk øh, har vi mere sådan lige til øh, det her, eller skal vi skifte over, ja. vi over til det næste, ja vi kører videre til det næste. Det handler om målgruppen. Ja. Og øh, hvilken aldersgruppe du mener, der interesserer sig mest for, for lokal historie. Der er det primært. altså Igen. Øh, 40-50 og derefter. 40-50 og, og derefter. Ja. Det ja. er ja. Så det er mere den ældre målgruppe, du tager. Altså ellers, men ja. altså fra altså. det her for mange gange skive fordi man ved godt, at det er en by at på landet men hvor den sådan helt præcist ligger er ikke, hvor stor den er det er der ikke at det er så mange derude og hvordan øhm, ser vi så det her med at have det hele landlige øh, tema det, det gør vi jo også sådan, det gør vi jo også selv lidt ud af det kan bare så altså billedet her der her for at jeg jo ikke få også det det er jo ikke mere en forstået end at de stillede en stor op på trådet ja. som nu står op ved meget ude og med tisse sådan ja. måske ja altså jeg kan godt huske den der er. Ja. <laughs> den var der, ja. Øhm. Snakkede dem, der der. Du snakkede om det, der er der, du snakker om de 40 50 altså, årige ja. Tror du, man kan ramme dem med en hjemmeside? Altså, tror du, vi øh, kunne se, altså, vil de gå ind på den, eller? Dem, der ønsker at søge mm. noget information, dem vil du ramme. Okay. Spørgsmålet er, om du vil ramme dem, der ikke lige præcis går leder efter det, men I vil have interesse op for det, hvis de fandt det over det, selvfølgelig. Ja. Det tror jeg er så lidt... Desværre, ja. det er der vi skanner lave en reklamestrategi. ja ja okay, ja. okay. Øhm. nu ser vi så den sidste der har hvordan kunne man så gøre det her lokalt historie interessant for en yngre målgruppe ja du var jo ved det, det nævnelige dumme med med noget action eller et eller noget ja, ja altså, altså, også også spørge video i stedet for tekst video i stedet for tekst ja. billeder billeder i større grad altså. billeder i større grad ja ja øhm, altså det er jo generelt ja, altså, det er lettere tilgængeligt, det er lettere at fordøje, Ja. Øhm, men også igen. Altså. Når nu øh, vi hører med, nu snakker vi om, om billeder, og tekster og video. Øh, vil den ældre målgruppe også kunne. Øh, vil de også efter det? Den ældre målgruppe, når er, at du har haft øh, med, med dem at gøre, fx. Altså nu er det, nu er det primært været. Øh, det er primært været to grupper af folk, jeg har haft kontakt med, når det er. Ja. Den ene der har været. Øh, som sagt folk der har søgt efter uh, information om slægt og familie ja og uh, de er jo interesseret i alt den information de kan få også billeder ja ja selv såvidt det er for det, det, det, det, det, det, det, altså, det er jo guld cool for dem at ja, er jo næsten det så, så ja. fulde, altså det er rigtig guld med billeder ja, er, ja. Uh, og den anden gruppe det er været altså folk der har skulle skrive om et eller andet, der har relation til det ja. og uh, der er det primært altså for eksempel der var et amerikansk historiemagasin der havde en artikel der lidt kom ind på den her lille skriftlige og de skulle bruge nogle nogle illustrationer til den så du. Så, altså for eksempel. Så der er det også spillet, men det er gerne altså det fordi det det er fordi, de, de, de sige, det er specifikt I de går efter. Ja. Ja. Ehm. den almindelige gæst på museet. Altså jeg, har, jeg, jeg jeg har ikke så meget med øh, den almindelige altså ja. der er også jeg sidder her i en som sagt, det så det er ja. primært centerfelt. Eh øh, kontakt beskriftligt i ja. hvert ja. fald kontakt på Okay. Får du noget feedback på din hjemmeside om, hvad folk ja. synes er godt på den? Øh, nu er min hjemmeside så ny, at der er ikke okay. altså det, det er begrænset, hvad der er. Øh, men det, det der altså, har været... Det, som jeg har fået videns videre, det, det er faktisk illustrationerne. Ja, du øh, ved dig, det er lidt bemærket, de med det samme. Jeg synes simpelthen, det var så godt ja. også at tage det, at du har for Ja, over, det, det var. ja. ja. Nå, jeg, og jeg ved, der siger ja, jeg Ja, selvfølgelig. Men hvem rette du dig egentlig imod? Det var sådan som CV, du så den samme. Ja, det var det, der mig mindst om okay. altså egentlig, og så altså, også bare så hvis jeg nu havde nogle ting, jeg lige falder over det historie med, som jeg synes var interessant, så ja. altså, skrive lidt om det her, så altså, jeg ikke kunne lide at med dig, altså jeg er til tilfreds, hvis der er tre-fire personer, der besøger hjemmesiden om ugen, ja. <laughs> jeg er, ikke, holder den, så, så er det på 10-20 stykker om dagen, ja. så vil jeg ikke engang det lidt overrasket over det nu springer vi stille over i noget andet, og det er faktisk lidt, lidt, i, lidt i samme stil, som I med din hjemmeside, er det. Ja. og det, det handler om sådan noget, det er som designtest, vi snakker om, og det, det handler om, øh, hvilken farver du forbinder med, hvis man nu skulle sige lokalhistorie, hvis man nu skulle sige skive for eksempel, ja. Æ, hvordan vil du hvilken farvevalg vil du bruge på en lokalhistorisk side? Altså du har selvfølgelig valgt nogle farver på din side, øh, kunne jeg se. Ja. altså nu, øh, altså, det jeg valgte, det er egentlig sådan lidt, det, lidt tilfældigt, og så også... Det er efterfølgelig, fordi jeg godt kunne lide de farver. Du godt kunne lide Hvad er det for farver, der er? Øhm, altså, et grå i stedet for hvid. Et grå i farver, stedet for hvid. Altså, okay, en lys baggrund, det gør det lettere at læse tekst. Ja. Øh, selvfølgelig rent teknisk. Du har ja. været lidt bedre. Det er for, at skaber en kontrast. Ja. ja. Øh, det er bedre, at for får en mørkt baggrund og hvid tekst. Ja. Og øh, så altså, også øh, grå i stedet for hvid, fordi det er lidt... meget hurtigt blive trætte for øjnene, hvis man skrider lidt længere. Ja. Men det er påstået, at det er en hjemmeside med meget tekst. Ja. Øh, hvis man giver farven lidt til give, En, uh, hvis det nu var, var, var dig, der var i, i vores sko og skulle lave en, en hjemmeside med, med skive byhistorier Farver, altså, det, ja. det er fint nok, at vi gør det i, i et begrænset omfang, men ellers så bliver det, altså, det bliver forvirrende for at det bliver. Ja. Jeg, har set, jeg har set rigtig mange hjemmesider, hvor det er sådan, at uh, man skal have utrolig mange uh, kraftige historiske billeder og sådan farver og eksklusioner og hvad det nu skal være, og det er sådan, det gør bare, at, det er sådan, at du kan ikke finde den information, du har, fordi du bliver distraheret af alt det andet. Ja. Den, øh... oh. Nå, vi er, vi, er her, så... vi er lige i gang ja. ja. okay. okay. her. Øhm... Den hjemmeside du har lavet, øh, hvad, er den, hvad er den lavet med, eller hvad har du lavet den lavet i? Wordpress. Wordpress, ja, okay. Det er jeg ikke så teknisk med hjemmesider, så det var ja. det letteste for mig. Ja, det er også vældig populært med Wordpress, når øh, ja. øhm, nu kører vi videre over det der med, hvilke symboler og ikoner forbinder du med lokalhistorie og sådan særlige forhold til, til skive? Så vælge, så det kunne også godt være følelse eller eller ja. eller noget, du noget, altså, noget, tænker på noget, jeg tænker på historie og skive sammen. Altså noget af det første, jeg kommer til at tænke på, at det, er som, så, det er sådan noget som øh, altså, gammelt skivehus og... Gammelt skivehus? Ja, og så... Hvad hedder det? Øh, jeg er det ikke Spødtrup? Det er Spø også, egentlig, men den ligger uden for skivehus. Ja, Spø borger, er Ja, Spødtrup den ligger uden for... men øh, hvad hedder det? Kravtsovns Slot? Kravtsovns Slot også. Ja. ja. Og så kommer øh, jeg en anden årsag til, men det er måske bare andre om nede for museet, kom til at tænke på noget af ja. alle de her, de havde sådan børneleges for og sådan noget. Okay, havde det en, en samling af, jeg ved, ikke, om, de, om, det er, jeg ved ikke, om det er noget de har fast, eller om det var en udstilling de bare havde, som vi skulle, absolut skulle at se, som skoleelever i sin tid. Mm -hmm. Ja. Okay. Øh, hvordan det var at være børn i skive i sin tid. Ja. Hvor, øh, altså den drawboxe har jeg skive af, hvor bækken øh, del af bydelingen opvokser vi. Ude i øh, Glantrup. Ude i Glantrup. Det var, altså, var jo egentlig også sådan lidt interessant, fordi det var jo en, der har man jo en helt bydel der, hvor en stor del af bydelen i gamle dage var egentlig var en løsseplads. Det var det, jeg var tænkt på, ja. ja. Øhm, hvis du nu sådan skulle sætte en, en, en, en følelse på, hvordan det er, at den her hjemmeside, den, den skulle være sådan designmæssigt, altså skulle det være trist at se, eller glad, eller hvis altså, vi skulle sætte en eller anden form for, eller alvorlig, eller vanske. Hvordan skulle den være? Altså, man øh, altså, stemningen skulle være på forsviden? Altså, jeg ved ikke, hvordan man beskriver stemningen, altså vangen. <laughs> ja, altså, en engelvæg, altså, sige... Øh, humoristisk? Jeg tror, jeg tror det, det, det, det, det, det er svært at lave humoristisk. Ikke, ikke, at man ikke kan gøre det, men man, man det er, meget, det er meget let at komme til at træde forkert, ja. hvis man prøver at lave noget, der er humoristisk, og så komme til at lave noget, som folk vil misforstå. Ja. Hvordan synes du sådan skulle være så? Øh, jamen altså... Informativt, men på en øh, skrevet... Altså en funktion... Skrevet eller, eller filmet, eller hvad man kan vælge at gøre det. På mm. en måde, som... Altså samtidig underholdende. Altså hvis du sammenligner med... Øh, hvis du tager en historie, historie. Sådan en som... Øh, Kid Van Durs, eller... Øh, ikke jeg ikke kender ham. Eller... Øh, hvis vi tager en mere moderne... Øh, Tom Book Svindy øh at skrive der, så der nogen skrivestile, nogen som er lidt sådan altså lidt sådan ned i bødhøjde ja. med folk. Ja. Øh, man taler altså går ned og ser det for, øh, i stedet for at for, fortælle eh øh, hvordan hvordan det var, hvis vi nu tager hvis vi hvis vi skal fortælle om hvordan det var en, øh, en skoledag skole i dag. Ja, for i øh, i skive selv ja i 1780'erne. Ja. I stedet for så går ned og fortælle sådan der var så, og så mange lærere, der var så og så mange klasselokaler, så, så mange elever i klasser, så i stedet for at gå ned og så øh, fortælle fra en elevs synspunkt, eller fra en lærers synspunkt, hvordan er skoledagen. Okay. Simpelthen øh, gå, gå ned og gøre det i det. Det, det bliver lettere, ja. så altså, man kan få presset utrolig meget mere information ind, ja. uden at det bliver kedeligt, og uden at folk egentlig ikke er mærke til det. Ja. Okay. det bare Øh, ja. Spørgsmålet er så selvfølgelig igen, om man tager godt på kompromis, fordi det er svært at finde øh, altså autentiske øjenhedskildringer af den slags. Ja, ja det er meget, meget, svært, fordi for det første var det ikke alle, der skrev, Nej. og for det andet er det ikke alle, der får dårligheder. Men om man så kan øh, med god samvittighed, men som fra et historisk synspunkt, gå ind og så sige, at, at det tager den frihed at skrive, at, at, skrive, at skrive det som om, at vi altså, selv var en elev og oplevede det. lidt Nu hvor du siger det til, øh, altså øh, det der med fra en synspunkt, og vi skriver det til, til web, altså hvor vi gerne skal aktivere brugeren lidt, kunne man må så måske, altså skrive det som om, at brugeren er det sted, som du sidder i. Det kan man, det, bold, det kan, det kan man sagtens, så, hvis man gør, Arne, det, okay. hvis man gør ja. det på, altså det som man, det siger, altså, fra et historisk synspunkt vil sige, det er så man, man at man er nødt til at være opmærksom på, at det er fiktivt, altså ja, selvfølgelig. Ja, men det. er baseret på, ja, baseret på, siger, på historisk forskning, at man eller, noget, eller, noget, eller. bag det, ja. ja. Ja, det er klart. Ja, fordi, øh, ellers, så, det noget af det, man skal passe på med, når man laver de her ja. hjemmesider, det er, at der vil altid sidde en eller anden, der har lidt ondt i røven et sted. Og så, ja, altså, ja. ja. Øhm. du meget op i det der med kilder, eller hvad? Gumbo, ja. Ja. Det gør at det sove. Ja. Når du kigger på sådan en hjemmeside, så vil du også godt vide, hvem afsenderen er. Altså, hvem der der har. Ja. Er, ja. Det, er, det er meget vigtigt for, øh, for dig. Noget, som også kunne være intelsesat. Altså, hvis det er sådan at, for eksempel noget, som kunne være net ligesom næsten kunnet vande af titvejker. Ja. Hvis man for eksempel nu har, nu er der en samling af. Ja. Og der er også store, store, meget store mængder også bøger og skrædder, for eksempel denne. Ja. Altså, jeg ved, jeg ved ikke om det til men hvis men for eksempel fordi det er om titvejker, så når folkene vil gerne sige, åh, oh, ja, det er lidt af det her spændende det her om øh, det kan være et gammelt skidt hus. Ja. Det vil jeg gerne vide mere om, ja, hvor skal jeg så, så hvilke bøger skal jeg finde? Ja. Hvilke, hvilke, hvilke majestræner skal jeg læse? Så du tænker på, at man måske har sådan øh, en, en lille skole, altså en lille appetitdækker, altså noget, noget lidt fra bogen af, f.eks. Stefan hus, der så at sige, hvis du vil læse mere, der så skal du tage fat i bogen her. Ja, altså man, du ser også meget i de her populære historiske magasiner nu om dagen, ja. øh, så har de din artikel om, hvad skal sige, øh, der, indtog i, i Europa i 1800-tallet eller 1700-tallet. Ja. Og så står der lige, så er der titlen om det, og så står der efterfølgende lige 3-4 bøger om emnet, som det sådan, hvis ved ved det læst de her. Ja, okay. Super. Um, har I andre at I lige vil nej? Så har jeg lige et sidste spørgsmål. Det er bare om, om, du har andet at tilføje, der er, tilføjer, er der nogle gode råd til os, eller det, noget, som du synes, at øh, det er også bare som, som sidste ting øh, yeah. er. Ja. Øh, Øh, ikke, øh, ikke kom med om, hvis jeg kom i tanke om noget, så send det på mail. Ja, selvfølgelig. Ja. Det var altid velkommen til uh, at ja. kontakte os. Så. så der ikke der. Jamen, så tror jeg bare, at, uh, at vi vil sige mange tak ja. for, at du vil hjælpe. Ja. Så det var så lidt. Jeg håber ikke, alt det det blev valgt for Hej. Hej.